Тепер він пам'ятає, як тремтіли Ніздрі у Гужви, коли він розповідав про нову дівчину в Раймазі, але так хотілося вірити в неї. Він нудьгує за живими людьми, яка ницість. А він зацяцьковано озирнувся навколо. Сонце сідало за дах будинку культури, а він пішов вулицею і ступав без зупину, доки Терехівка не лишилася позаду. Тепер він побачив сонце зовсім близько, велике і криваве. Тряхівка стала на мить велетенським пожежищем, але він одвернувся. Він не хотів помсти, а він занадто зневажав, щоб мститися. Сонце пірнуло за обрій, швидко сутеніло, він майже біг полем. Продумати, куди він біжить, тікаючи од людського табуна, вогні на обрії, ні, тільки не ця ілюзія, де вогні, там знову люди. Такий же табун, маса, продумати, треба щось вище, величніше, куди ж він тікає, до кого. В цьому вся сіль вели. Врахувати усі варіанти, головне думка, він не впаде перед ними на коліна, він не потребує визнання сірої маси, що не здатна зрозуміти його детальніше. Уже третю сигарету до курії так не можна. Спокійно, не панікувати, він покладав на цю новелу занадто великі надії, щоб так легко здатися. Отже, вогні на обрії, солодка ілюзія, та й годі. Куди б він не потрапив, він буде самотній. Самотній серед людей, бо всюди відчуватиме себе велитом на тлі юрми. Гулівером, духу серед ліліпутів. А може і справді йому ніхто не потрібен? І він лишиться сам у степу, Новий Робінзон, острів Антораж. Тільки ж, як закінчити новелу, хіба що символічно. Він полишає терехівку, йде в степ назустріч сонцю, що заходить чи сходить. Яка різниця? Але ж занадто банально. І проблема не вирішена все одно в будь-якій редакції порадять дописати. А може нічне небо над степом, конаючи вогні тирихівки позаду? Він піднімає руки, і замість рук у нього виростають крила, широкі, могутні крила. Він шугає назустріч зорям, вільний та недосяжний для людей, які не зрозуміли його, не здатні зрозуміти. Перед ним небо, перед ним вічність, Містика нереальна, а новела реалістична. Хоч те щось на зразок біблійської притчі, але ж і не пропустять, а виникне безліч безглуздих запитань. І він що, ангел? Не буде же кожному пояснювати, що він Бог. І не кожен зрозуміє, більшість не зрозуміє, бо читатиме маса, читатиме маса, Трагічні в своїй суті слова. Але ж куди він іде? Степ, далекі вогні, вогні, що ваблять. А може це нова терехівка? Ні, не так. Це неминуче нова терехівка. Прокляття скінчилися сигарети і по радіо нічого путнього великого саме тринкання. В кімнатах повно диму, задушно. Під вечір задушно, мабуть, вночі гроза буде. Йому треба було кудись негайно їхати. Але посвист вітру, рятівне відчуття руху. Він не знає, куди, але мусить негайно, негайно їхати. Він розпростер свої крила над сонною землею. Добісав всі крила. Мусить їхати, мусить. І це зовсім не втече. Це тільки відступ. Тимчасовий відступ. Проклята Терехівка, стільки сподівань на сьогоднішній вечір, коли б не ця обов'язково вимушена поїздка. Що не кажіть, а це була велика Іванова поразка. Майже дві доби з хвилини на хвилину жити майбутнім шедевром, що мав підняти його надзвичайними людьми, і раптом виявити гірку істину, що ти безсилий створити цей шедевр. Ні, не таремно, я обрав для свого роману саме цей день. Но завтра Іван Кирилович не робив зарядки, спізнився на роботу...